Tak jo. Jak máme téma dnes. Ale já si myslím, že jsme dělali čtvrtý, ale možná dílo třetí, čtvrtý, možná nebo možná třetí. pátý. Já teď nevím, nám se to minule porouchalo. Ale. Všechny tady vítáme. Autorádio další díl. Víme, už že je to od toho rád Autismus, autisty a všechno okolo toho. Takže, takže nejsme asociace za lepší dopravu. Zdravíme těma asociaci, jestli existuje. Za lepší dopravu. No a dneska máme poměrně jasný téma. Já jsem ho tady vytnu A to se jmenuje Proč je řeč pro autisty tak složitá? A je to téma, který vzniklo na základě tvého článku. Jo. Který se taky jmenuje Proč je řeč pro autisty, autisty tak, složitá? tak složitá? Který najdete na www.zrzy.cz Proč je řeč pro autisty tak složitá? Mnoho důvodů podle mě. Každopádně ten, o kterém mluvím já, si myslím, že je ten, že. Ten autista? Autista? Co ten důvod? Ne, ten důvod, že, že člověk prostě se snaží některé věci říct, ale nenachází správná slova v mozku, že se ti nevynořují tak rychle, anebo se ti spíš vynořují třeba pro mě to jako překládat někdy, protože se mi spíš vynořují obrázky než slova. Já nevím, jestli neurotypik to má, takže se mu vynořují slova přímo hned, když nad něčím přemýšlí. Mě ne. A proto je pro mě někdy těžší nějaká správná slova vůbec najít. Když se mi to povede, tak někdy se mi to povede, někdy se mi to nepovede. Někdy jsou dny, kdy to desnáš, nikdy někdy ne. To je hrozně zajímavé, že o tomhle hmm. jsem čet minulý týden nějaký nový rozhovor s Temple Grandin, čo, která jo, ta vydala tu knížku že o myšlení v obrazech a vlastně podle toho i ten film a ona mluví o tom, že stejně jako s autismem s věc má, tak říká z tomu spektrum, proto to spektrum, že je to, je to jiný. Jsou lidi, kteří mají to obrazové myšlení spíš jako ona, to znamená, je vyložený na super konkrétní úrovni. To znamená, mm -hmm. vlastně v něm není abstrakce. To znamená, když mm -hmm. řekneš pes, mm -hmm. tak se jí vždycky v hlavě zobrazí některý ze psů, který ho za život fyzicky viděl, Ale uhum. prostě není tam žádná jako abstrakce toho, že existuje něco obecně pés. Uhum. Ale jsou jako vizuální myslitelé, který, když řekneš pes, tak jim proběhne jak ten rejstřík těch jakoby konkrétních psů, uhum. tak ale zároveň jako, jako jsou schopní nějaký ty abstrakce. Jo. Což je zajímavý, protože prostě ty věci fungují jinak. U každýho jinak a je to znova a já jsem rád, že Stola otevřela, ono je těch, těch věcí je hrozně moc. Strašně moc. Proč nefunguje řeč? Jo? Protože um, jsou neverbální, kde všichni vědí, že nefunguje a jsou verbální, kde si všichni myslí, že funguje. No přesně tak. <laughs> Právě. Právě. Ono záleží někdy, jak říkám, na dni, protože někdy mám den, kdy prostě se nedá mluvit vůbec a kdyby mě někdo viděl, tak by taky mohl říct prostě, že jsem neverbální v takovém stavu třeba. A přitom to tak není. Ale zase na druhou stranu, i když jsem verbální, tak se mi strašně těžko vyjadrují některé myšlenky a taky máš spoustu verbálních autistů, kteří říkají věci různý a chtějí tím vyjádřit něco úplně jiného. Mm -hmm. Jako mm -hmm. prostě pojmenovávají věci nějak a přitom myslí, mají nějakou asociaci v hlavě, kterou ty nevidíš a oni říkají, já nevím, podej mi auto a myslí tím, že mají chuť na vajíčko prostě. Můžete jo. se to taky takhle spojit. A je to teda, no, no To je totiž ta no. druhá věc, co ty jsi načala, že to myšlení je asociativní. Hrozně. To jo. znamená, že <laughs> to cokoliv řekneš, tak se ti vynoří všechny možné asociace, které nemají Přímost. To znamená, normální člověk, když řekneš pes, tak si asi představí venšení, vodítko, tráva, bouda, příždá mm, bloko. Jasně, jasně. No, kdežto asociativní myšlení si můžeš představit pes a libovolnou asociaci, co s ním máš. Třeba mm -hmm. to, že máš triko ze psem. Ano. A z toho třeba to, že se ti líbí postavička vodníku, která má stejnou barvu trička. Ano. A mm -hmm. z toho to, že se ti líbí u moře. A ještě ano, atmosféra právě. <laughs> to tričko je jako, kdyby člověk šel v neděli odpoledne k moři a teď úplně člověk <laughs> Já vím přesně, no, co, co myslíš. A teď to vysvětluji někomu. To nemůžeš vysvětlit úplně, dokud si to neprožiješ. Hodně lidí říká, že ono to je podobné i se synestetickým myšlením si myslím. No, no jasně. To jsou prostě hmm. jakoby různý způsoby myšlení který jsou zase spektrum, takže není to tak, že někdo myslí v obrazech, že někdo myslí vezenecích, že někdo myslí ve slovech, že někdo myslí jako v prázdnotě nebo já nevím v čem, ale opravdu u každého člověka je ten, je ten mix trošku jiný. Ale to, co jsme teď řekli o těch asociacích, je důležitý pro ten dialog, pro tu řeč, kde vlastně často mm -hmm. nastává to neporozumění, že když se vlastně na něco zeptáš, to autisty, tak proběhne takový neuvěřitelně složitý vyhodnocovací proces, který není vidět a není cítit. Takže to, co se stane jako první, je, že to, jak si říkala, že dochází k překladu, tak se překládá ten dotaz do toho, jak funguje ten jeho mozek. Mm -hmm. To znamená, pro některý překládá v, ob v obrazech, pro některý auditory myslitelé to do hudby, pro některý, kdo myslí ve vzorcích, v strukturách, površích, hmatatelných, mm -hmm. nebo v chuti, to se prostě v barvách, to se prostě přemění do těchto věcí. A teď první, co se teda stane, když ten člověk dostane ten dotaz, tak se mu to takhle překládá. To druhý, co se stane, je, že každý pojem, to znamená každý slovo v tom dotazu, vyvolá obsahově poměrně neomezenou asociaci. Nějakou reakci právě. Je to fakt hluboká asociace. To znamená, pokud má věta čtyři slova, tak asociuje jako fakt velké množství A... termínů. Bojíme se o stovkách až mm -hmm. tisíců. Slov, nebojíme se o tom, že to asociuje pět věcí, protože všechno je spojeno se vším, až to, to nějak svítí sluníčko, který tak něco asociuje. Takže ten člověk teď dostane tyhle všechny informace, nad kterými probíhá jeho rozhodovací proces. A k tomu se přidává to, že on potřebuje zjistit, proč se ho na to ptáš. Taky. Ne, to jenom, že hmm. se ptáš, že on jako nemůže jenom odpovědět na otázku. Která třeba nemusí být úplně jednoznačná, ale ona nemusí být úplně otevřená, jo, ale to je třeba. budeš ještě ven? Odpověď není ano, půjdu ven nebo ne, nepůjdu ven, ale proběhnou všechny ty asociace. To, že venku je zima, je tam sníh, dá se stavět sněhulák, mm -hmm. ležuje se na horách, mm -hmm. padákem se skáče taky ve výšce, no, to se dělo v tomhle filmu v Jamesi uh -huh. Bondovi, kde mají dobrý sako. Uh -huh. No to jedno, to teď nebudeme jako asociovat. Ale takže otázka, půjdeš ještě ven, není o tom, jestli půjdu nebo nepůjdu ven, ale ta otázka je, proč on se mě ptá, jestli půjdu jestli ven. Půjdu ven on jasný. chce jít se mnou, uh -huh. Uh -huh. chce, abych se tam s někým potkal, chce, abych tam něco vzal, třeba odpadky. A ještě navíc, jo. Chce, abych něco zařizoval. Těch věcí může být 50. A některý z nich já můžu si přát víc. Mm -hmm. Třeba chce mě přemluvit, abych si vzal skate a jezdil tam půl hodiny na skejtu. Mm -hmm. Nebo chcem mi dát peníze na lístek do kina. Jo. A některý si můžu přát míň, jako třeba když už tam jdeš do, do, do obchodu nakoupit, mm -hmm. nebo vem sebou v odpadkovej koš, mm -hmm. nebo něco, něco prostě podobného. A teď teda jako vzniká ten moment, kdy často nepřichází ta odpověď, nebo přichází nějaká posunutá odpověď, nebo přichází nějaká odpověď, která má důsledek té asociace, protože ten člověk potřebuje zjistit, jaká je motivace za tím dotazem. Uh -huh. A teprve, když to ví, tak může dobře odpovědět. Takže správný dotaz v tuhle chvíli je... Chci se tě zeptat, prosím tě, půjdeš ještě ven, protože mě napadlo, že bys mohl vzít odpadky. Jo, jasně. V tuhle chvíli ovšem, jo, jo. i pokud já půjdu ven, tak pravděpodobně odpověď bude ne, aha. už jsem to neplánoval. Aha, aha, aha. Jasně, no. A teď vám si, jak strašně prostě energeticky náročné je pořád všechno takhle vyhodnocovat, když ti lidi kolem tebe nedávají přímé instrukce nebo přesné dotazy a podobně, což potom teda má... Za důvod to, proč je člověk tak vyčerpaný a proč někdy mu mluvit jde, to znamená, když předtím odpočíval, a proč někdy mu umluvit nejde, to znamená, že předtím měl velké množství dotazů, které bylo těžké zpracovat a teď už prostě potřebuje taky čas na nějakou regeneraci. Protože si představ, že teď jsme se bavili o jednom dotazu. No právě. Ale jsi třeba někde, kde se seznamuješ s několika lidma, který neznáš. A oni mají spoustu otázek. Co děláš? Kam chodíš na školu, co tě na tý party baví, koho tam znáš. A s každou tou otázkou ty nechápeš, proč se ptám a co mu na to máš odpovědět. Mm -hmm. Ano, nebo víš, ale prostě tak tě to zdržuje od tvých běžných myšlenkových pochodů, že tě to taky vyčerpává. Protože já třeba, jako když někam takhle jdu a lidi se mě ptají, tak já vím, co očekávají za odpověď a to jim dám, ale musím si to najít v hlavě a říct si, co vlastně teda ode mě očekávají. Tak potom si řeknu asi tohle, tak jim řeknu teda tohle, ale tady tenhle mezikrok je strašně vyčerpávající, že musím přemýšlet, co teda chtějí vědět doopravdy ode mě a nějak to jako vyselektovat v tom mozku. A to, jako když to člověk dělá prostě celý večer, tak potom nechce nic víc, než prostě nemluvit, nemuset přemýšlet nad těma věcma. Druhá věc, která se s tím pojí, nebo další věc, která se s tím pojí, je, že se člověk nějakým způsobem projevuje a nějakým způsobem na to okolí působí, protože to okolí si říká, já tedy tomu člověku dávám poměrně jednoduché otázky. O na mě působí buď nejistě, uh -huh. protože přemýšlí, co uh -huh. já vlastně chci slyšet. Neopůsobí arogantně, protože já mu dávám to, co vlastně si myslím, že on chce slyšet, ale mě vlastně nezáleží tolik uh -huh. na té odpovědi, což neznamená, že mi nezáleží na něm. No, ale uh -huh. prostě působí uh -huh. to arrogantně. Uh -huh. uh, nebo jakoby to působí tak jako jinace, že prostě člověk je vzdálený, mm -hmm. a to už se zase rozbíhají ty, ty další věci, které známe, které prostě jsou spojené a dějí se. Všechno jsou to jenom projevy tohohle jednoho. No, to, co, to, co, to, to, je, to, co je jako strašné, je, že jsou tu lidi, kteří tomu nerozumí, kteří jsou schopni tohle vydávat za poruchu. No to nic z toho, co jsme po, popsali, jako porucha není. To jsou normální mechanismy, které si myslím, že, že jsou fajn, že ty lidi prostě potřebují, um, protože vlastně ten jejich mozek funguje tak, že jak je to myšlení asociativní, tak na dotaz přichází spousta kontextů a mm -hmm. oni potřebují vědět, na základě kterého z těch mnoha kontextů je položený ten dotaz, mm -hmm. aby ve stejném kontextu mohli odpovědět, protože jinak dochází k tomu, co jsi říkala ty, mm -hmm. Dal bych si auto znamená chci vajíčko. No jasně, může se stát takhle. Uhum. Protože to může být tak, že třeba jde o vajíčko, ve kterém bylo auto. Třeba. Nebo že hmm. miska, hmm. která je ve tvaru hmm. auta. nebo připomíná auto, protože když v té misce jsou takové ty misky na vajíčko, ty stránky v tom sedím, tak to může být jako auto, že s tím jezdí po stole. Tak to se říká hra která teda údajně autisti nejsou schopný, ale v jejich fantazii probíhá prakticky neustále. Přesně tak, to mě úplně připomnělo, jak jsem luštila osmi osmisměrky jako dítě, <laughs> ale tak to asi se nepatří úplně. Ne, jako klidně můžeš, jo. Ne, tak osmi směrka. by nikdo neřekl, že to může být hra prostě, že, ale pro mě jako luštit osmi osmisměrku bylo vyloženě jako hrát si, protože v mojí hlavě, když jsem prostě našla slovo, tak já jsem si představovala prostě, že Celá to pole se všema těma písmenkama je jako svět. A já když najdu slovo, tak to je jako město v tom státě. A že prostě to první písmenko toho slova je jako nějaký ten hlavní člověk prostě v tom městě, jako starosta, nebo tak. A, jo, a tak jsem to měla úplně prostě v hlavě, úplně takový obrovský příběh a potom, že jo, ty, ty, jako t ty písmenka, ty tajenky byly prostě jako nějaký celebrity, nebo tak a úplně jsem si představila, jakou mají povahu, jako ty jednotlivý písmenka a přitom jsem jenom luštila osměrku a nikdo jiný tohle neviděl. Jo. A prostě, nevím, nevím, bylo to úplně něco jiného, než si všichni byseli, že dělám. To se může dít. To je, to je fakt, prostě, asociativní myšlení rovná se autismus, rovná se nekonečná fantazie. No jasně. Tečka. O tom jako není debata, mm. to tak prostě je. A ono to není jak změřit. A protože to není jak změřit, tak... Jediný, kdo o tom může mluvit, jsou autisti. A když autisti o tom nemluví, nebo si jich na to neptáme, nebo tady ty informace nejsou, ani tu přežitost nemají, tak to nevíme. A pak máme výroky typu, dítě si nehraje, uh, mm -hmm. nebo dítě si neumí hrát. Mm -hmm, mm -hmm. Ono si hraje. A na základě toho, jak si hraje, se v jeho světě, který prožívá, strašně moc odehrává. Akorát nám se to zdá divn, protože bychom si představili, že to dítě si bude hrát jinak. Mm -hmm. No ale teď jsme jako u té komunikace. Ještě se chci zastavit u těch neverbálních. My jsme si říkali, že uděláme krátký podcast, tak se nám to zase nepovede. A to nevadí. Ještě se chci zastavit u těch neverbálních, ale než se k tím dostaneme. Jedna věc je vlastně odpovídání na otázky, ale druhá věc je... verbalizace nebo vyslovování, mluvení o vlastních pocitech, potřebách a vlastně schopnost ošetřit to, že teď bych něco chtěl. Jo, chci si něco koupit, uh -huh. mám hlad, mám žíze, něco potřebuju. Ono je to podobně. Akorát, že se k tomu pojí ještě nejistota a úzkost, která plne z toho, že někdo mi že celá moje životní zkušenost je o tom, že já se nějak chovám naprosto logicky a vysvětlitelně a mm -hmm. smysluplně a dává to hlavu a patu. A všichni se na mě dívají, jako kdybych byl nějaký divný blázen. Jasně. Ty reakce jejich jsou objektivně divné, mm -hmm. který prostě vůči mě mají. A já teď něco po nich budu chtít, ale na základě téhle svoji celoživotní zkušenosti, kterou mám už od dětství, tak vlastně nevím, jak oni budou reagovat. Mm -hmm. To znamená, už strašně předem dlouho přemýšlím v té hlavě, co já řeknu, aby oni pochopili, co jsem řekl, a abych jako ošetřil tu svou potřebu, abych dostal to, co potřebuju. Odehraje se tam milion scénářů a příběhů. A součástí toho je teda skriptinku, malých dětí a pak i u dospělých a o tom se tady teď bavit nebudem. Ale tohle celý jakoby řeknu a pak přijdu za tím člověkem a Třeba chci něco jednoduchého, ale říkám to hrozně dlouze, složitě, v neobyčejně velký konstrukci mm -hmm. a pro něj zmatečně, že tomu neporozumí. Mm -hmm. Protože já už jsem prostě si vytvořil nějaký scénář, který je mu cizí a ono zase neví. Máš s tímhle nebo rozumíš? Jakoby... Já vím, co myslíš. Já vím, co myslíš, určitě. Ono někdy i ty pocity je strašně složité sformovat doslov a v ten moment, ještě, hned v ten moment, když se jedná o nějaké potřeby, třeba hlad je hodně jako taková, někdy člověk prostě ještě, hlavně třeba myslím malé děti, nemusí úplně přesně poznat, že jde zrovna o hlad a třeba to mají spojené, že jednou měli hlad, když já nevím, jim bylo dobře a jindy zase brečeli prostě a teď se jim to všechno nějak spojí a oni neví přesně, že mají hlad, tak ještě jak to mají jakoby vykomunikovat, to třeba znám já sama od sebe, že si pamatuju, že jako dítě jsem se hodněkrát třeba nějak rozčílila nad něčím a ani se mi nevěděla jakoby, jak to mám vysvětlit, nebo jak to, že potřebuje to dítě prostě někoho, kdo v klidu prostě si sedne a zjistí nějak postupně, ne jako co je vlastně ten problém a pomůže tomu dítěti, aby to samo objevilo, protože mi um, přijde, že to samo ani někdy neví. Prostě já třeba aspoň z mojí zkušenosti to tak je. Já to tak je, to to přesně řekla, že to rozčlení zase prostě, říkáme tomu záchvat, říkáme tomu záchvat v steku, říkáme tomu, Problémový chování. Jo, prostě někoho, kdo má smyslu plnou zkušenost, tak my si takhle onálepkujeme a pak už s ním tak nakládáme. Aniž bychom se někdy ptali po tom, co on vlastně zažívá. A to popsal naprosto přesně, že to dítě často reaguje rozčilením, který plne ze dvou věcí. Jednak je to, to rozčilení z té bezprostřední situace, že neví, jak s ním má naložit. Prostě něco mm -hmm. chci, ale já vlastně mm -hmm. teď... A souvisí to i s tím, co jsem říkal, to se týká i toho neverbální dítě. To. to dítě něco chce, ale neví, jak to přesně podat, aby my jsme no, to pochopili no, a prostě začne z toho být zoufalý, bezradná a z toho přichází to rozčilení. A, a druhá věc... Um, je z toho, že tam jsou ty asociace, kdy mm -hmm. ta asociace prostě taky může být jo? To um. zmatečné, prostě jasně. je to zmatečné, prostě Je to zmatečné. A z toho zmatečný, mm -hmm. pak přichází zase smyslový přetížení, ale nebudem se do toho jasne, tady pouštět, jasne. ale zase je to tak, že nám se to často prezentuje v tom autismu, jakože jako je soubor několika málo izolovaných věcí nebo projevů, mm -hmm. které jsou neřežitelné. Ale je to, je to tak, že vždycky je to... Soustavně prožívaná, smysluplná zkušenost, která na sebe navazuje. To znamená, smyslový přetížení navazuje často na to, že mám nějakou nevyslovenou potřebu nebo potřebu, kterou mi dělá problém komunikovat. A klidně, jak ty říkáš, já jí můžu být schopný říct své slové. Mm -hmm můžu něco dostat, ale není to to, co jsem chtěl. Já třeba můžu říct, že chci pití, ale co chci říct, je, že chci pití ve svém oblíbeném červeném hrníčku a že chci jahodovou šťávu, ano. ale všechno, co řeknu, bude chci pití, ano. dostanu hořkej čaj v bílém hrnečku a ta nejistota už mi nedovolí jít za tím člověkem a říct mu, tohle já jsem nechtěl, že se bojím, že jemu bych jakoby ublížil, jo, že, že, že, že bych ho zranil, takže to neudělám. Jo? A do toho přijde to smyslový přetížení, kde prostě je toho na mě hodně, že ho přemýšlím o tom, jak to vyřešit, mám hrozně moc těch asociací, opravdu ten mozek pracuje na 100% a do toho teď to sklamání a bum, už štám v tu chvíli. Jo? A končí nějaký zase, exekutivní funkce prostě a mm -hmm. schopnosti mám manipulovat. Mm -hmm. Není to o žádná mentální retardaci. Není to o žádný intelektuální disabilitě. To, s tím je, nemám to společné, je to objektivně je to, vždycky to, vlastně o tom, že Jo, a jako bavme se o tom, že ano, jsou prostě situace, kdy. Nejsi, a u některých autistů to můžou být dny, kdy nejsou schopni kognitivně fungovat prostě kvůli smyslnímu přetížení, mm -hmm. ale to nemá nic společného s, nějakým, s nějakou sníženou neovmezenou inteligencí. A inteligenci to nemá vůbec nic společného. No. A pojďme teda k těm, jako ještě neverbálním, nebo neverbálním. My už jsme to trošku vlastně řekli. Všechno tohle, co probíhá v těch verbálních, tak úplně stejně probíhá v těch neverbálních. Už protože překvapivě všichni verbální autisti byli Někdy. nějakou část svého mm. života neverbální Někdy. autisti a to prožívání bylo identické. Mm. Nejenom proto, že my to víme o těch neverbálních, když potom píšou, že to prožívají stejně. Ale děje se taky to, že často ten člověk Často ten autista jinak vím, a je to u nás všech. Všichni známe tu zkušenost, že když se nahrajeme, nevím jestli dneska na mobil, ale dřív to byl kazeták, a když se snahrala na kazeták, tak tvůj hlas měl jinak než znít. Je to tak. Hmm? Ale ono to tak je vlastně nejenom s hlasem. No, prostě často ten uh, autista má pocit, že se nějak tváří a tváří se jinak. Není to, že by nerozuměl emocím. Je to prostě tak, že mm -hmm. on věří, že projevuje danou emoci a my vidíme jinou emoci nemá to nic společnost s tím, že by ten člověk nerozuměl emocím. A funguje to i s hlasem. Je spousta jakoby, málo verbálních autistů, kteří se snaží něco říct a třeba slovo auto nebo pití zní hně. Jako něco jiného, jasně. Úplně jiný zvuk. A, jo. Hmm. Ale ty lidi nemají šanci na to přijít, že je to hmm. jiný zvuk, protože oni na 100% reálně, když to vyslovují, slyší mm -hmm. ten zvuk přesně tak, jak ho říkáme my, jak ho používá jejich okolí. Já jsem teď čet krásný článek, kde o tom psala jedna jako teď už do nějaký míry verbální autistka rozpělá, 9 let, no možná 11 let, ale myslím si, že 9. 9 let chodila do logopedie, do řečový terapie, vystřídala mm -hmm. Obrovské množství uh -huh. logopedů, uh -huh. a po devíti letech nějaký logoped přines kazeták. Furti učili, jak to slovo má vyslovit, a furt vypadlo úplně jinak a nevěděl, jak jí to vysvětlit. Nahrálí na ten kazeták, jak říká to slovo. Aha. Nahrálí to slovo, jak ho říká von, a pustili to vedle sebe. Aha, takhle. A pomohlo teda. Okamžitě, bylo vyřešeno. Aha, to je, to je dobrý, to je dobrý. Ale, ale to je o tom, že ona ne, skutečně Jasně. nevěděla mm, prostě, mm, mm. že to zní jinak, než mm -hmm. to říká. Mm -hmm. Ty lidi nemají tu zpětnou vazbu od nás. Já my se často tváříme jako ono, on je chudák, on neumí mluvit, nebo ona je chudák, ona neumí mluvit, nebo ona vysluhat, nebo ona se to nikdy neuží. Mm. Ale ten přístup, který pomáhá, není přístup lítosti, není no, to jasný. přístup rezignace. To je přístup hledání. Co ještě dalšího můžu udělat, mm -hmm. aby to mm -hmm. zafungovalo? Spojený s přístupem toho, že vím, že ten člověk na to má. Když vím, že na to nemá, tak nikdy nebudu hledat. Jasně. Ono to většinou funguje. Ale i kdyby ne, tak pořád to neznamená, že člověka napadly všechny možnosti. No jasně. Že prostě hledat se musí furt, i kdyby člověk neskusil tři nebo čtyři, ale i 150 těch věcí a 150. nefungovala, tak to neznamená, že 151. první nebude fungovat, prostě zkusit se tam zkušet se to musí furt, určitě. O, jako je to tak, a, jako, ta otázka je, vadí mi, že někdy si můžu připál loupě, mm. připadá mi to moc strojený, připadá mi blbý, abych nahrál svoje dítě jak můj pak mu to pustil. Bojím se toho, že ta technologie jako rozruší v tom, v tom procesu, že bude chtít dělat něco uh -huh. jiného. Na tom nezáleží. To, zkusit co je důležité, je uh -huh. zkusit, ale dát dítěti tu zkušenost. Jako, tím naším úkolem není, aby jsme to dítě dotlačili do toho, že se chová způsobem, jakým my chceme. Tím naším úkolem je najít způsoby, které tomu dítěti pomáhají v učení. Uhum. a taky najít způsoby, jak se s dítětem dorozumět, i kdyby to nebyla řeč a najít způsoby, jak se s dítětem dorozumět i kdyby to nebyla řeč a to, když se nám povede tak se všechno zmíní to není jako teďka jako nějaká blivost ale všechno se ním, ze situace kdy si nerozumíme, se dostaneme do situace, kdy se rozumíme mm. a všechny ostatní problémy, které máme, tak jsme schopni začít, začít postupně začít. řešit. A když říkám problém, tak myslím to, že to dítě rozumí něco jiného než my a proto třeba se nedějou stejní výsledky, které obě strany čekají. Mm. Tož tak. To jsou vlastně... Hele, 27 <laughs> minut, 11 vteřin, proč může být někdy řeč pro autisty složitá? Máš k tomu nějakou závěrečnou myšlenku dne? Nemám, to je moc složité <laughs> <laughs> Tak jo, tak děkujeme a těšíme se na vás u příštího dílu. Který bude o... <laughs> My už tušíme, o čem by mohl být, ale ještě to nemůžeme prozradit. Ale... Nemůžem? No, ještě to nemůžeme prozradit, že nevíme, jak to dopadne. Ale když to dopadne dobře, tak bude o něčem naprosto, naprosto fantastickým. To jo. to jo. Já ani to nemůžu říct. Já už vím. Musíte příště. Tak jo. Mějte se všichni. Já mávám. <laughs>